20. Akkor, ami megölte őket, az már rég nincs itt. Nyúlt bele az egyik holttest mellőregébe Fifield, de meg is ugrott hirtelen, amikor a csendet a rádiója sercenése szakította félbe. Melbourne, Fifield, itt a Prometheus. Recsendbe bele a csendbe hirtelen Janek kapitány hangja. Mondják, hol vannak? Itt Melbourne. a helyzetünk 7401 es Miért? Bejött egy ping egy kilométerre nyugatra onnan, válaszolta a kapitány kis szünet után. Mi az, hogy egy ping? kezdett taggódni Milburn. Az, hogy az egyik kopó talált valamit, ami nem halott. Élőlény van ott. Kezdett taggódni már a kapitány is. Mi? kiáltott fel Fifield, miközben talpra ugrott. Jó, de, de miféle élőlény? kérdezte tovább a kapitányt rádió Milburn, Miközben Fifield felé tárta a karját, hogy csendre incse. Fifield-en úrá lett a pánik, nem vette figyelembe Millburn mozdulatát. És az a, az a valami mozog? Nem, úgy tűnik nem, nézte mereven a vörös pontot a kapitány a holó térképjáratában. Kapitány, maga, gondolom maga nem látja azt, azt, amit mi látunk itt, mert különben nem beszélne a nyavajás pingekről. Kezdett kiborulni Fifield, miközben a zseblámpájával vadul az előtte fekvő holtesteket pásztázta. Nem látom. A vihar kezdete óta elég szaggatottan jön az adás. Mondjon még ilyen biztató dolgokat. A jel mozog? Mozog az a valami? A kapitány a közeli monitorhoz lépett, de csak árnyképeket tudott kivenni a képernyőn. Fifield kérdését halva visszalépett a holotérképhez, és újra szemügyre vette a járatot, ahol az imént felfedezte a vörösen világító pinget. Nem, sőt, mi több, el is tűnt. Fantom lehet, szólalt meg kis idő múlva. Francba! káromkodott fájfild egy nagyot. Hogy Hogyhogy fantom? Mi az, hogy fantom? Üvöltött fel ekkor már Milburn is. Jól van, fiúk, aludjanak, de aztán nem egymásra mászni. Próbált nyugodt hangot megütni a nek kapitány. – De kapitány, mi az, hogy fantom? – Milburn, miről, miről beszél? Vár csak! – Azt mondta nyugat. – Egy kilométerre igaz? – lépett Fifield Milburn elé. – Igaz, bólintott Milburn. – De mi nem megyünk oda megnézni? – Dehogy megyünk oda, válaszolt Rémülten Milburn a társának. – Akkor az irány? – Kelet. nyugtázta Milburn, és már meg is fordult, hogy mielőbb eltűnjenek onnan, ahol lép voltak. Igen, kelet, lihegett mögötte Fifield rémülten. Ilyen paromságot, pingek, fantomok, menjenek a búzsba, dörmögött maga elé Milburn, és elkezdte szedni a lábait.